الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم počemo nastaviti inshallah taala, probaćo da cela da završimo sa ovom tematikom. Pa da krenemo na drugo poglavlje inshallah. Prošli puta smo govorili čini mi se so, u šestoj ili petoj tački gdje Šejh Ali Sa'd al-Taimija navodi uzorak znači opraštanja grijeha prije nego što insan zbog grijeha koji počini uđe u džehennemsku vatu, pa zbog njega i njegove težine ostane dio vremena koji je shodan težini gdje ja. Ukoliko mama Suhan Vatara, prije toga ne oprosti ili ne postigne oprost, kao što smo to već do sada navjerili. Prošli puta smo govorili o... Ko se sjeća šta smo govorili prošli put? Koja tačka bila? Peta. Peta говоріли осмо о стварима кои користе мејто је л'тако па смо спомнили хадис муслима да три ствари користе сам након него испак التي يكفر الله بها من خطايا او من الخطايا Musibeti zbog koji Allah je jelashano insanu oprašta biš. Naći musibeti ili belai ili teškoći, problemi koji dođu insanu fidunja, dunja, kako kažim tamo, još na nebo međunjaluku. Bivaju uzrokom da se insanu grije koji počinje u svom životu oprašta. Kažu islamski učenjaci da je ovo najraspostranjeniji oblik opraštanja grija koji je prisutan među Allahom i Đanješanom robovima. Jer mnogi nisu stanj da se pokaju. Allah subhanu wa ta'ala ne daje mu ukruč pokajanja. I ne čini često istilfara ili malo dijela dobrih čini. Ili malo sadake je... Dijelio na Allahom, Đalešanom putu. Ili nije ništa ostavio znanja da se ljudi koriste nakon njega. Ili nema dobro odgojenu djetel da dovi za njega. Ali musibet ili belaji, kažu islamski učenjaci, ovo je podložan svako. I ovo je, kaže, najčešći uzrok čišćenja grija muslimana. Pa ćemo o tome, bivirni Allah i ta'ala, probat nakratko. Pa da idemo dalje, inša ta'ala. Kaš Allah, da Što god vas spogodi od musibeta. Bima kesebet, al fa bima kesebet ejdikum. To je zbog onoga što su kaže, vaše ruke to privredle uradile. Što god da insana pogodi od belaja jeste šta ta bima kesebet ejdikum. To je zbog onoga što su vaše ruke uradile. Ili plodovi vaših odnosno gries Kaže Allah dželešanu drugo mjesto: "Veleme asabeku mus musibetun kada spot mitleha qultu minna hada". Kaže kad vas je pogodila musibeta, ugovorio Allah dželešanu braću ashabima nakon bitke na Uhudu. Jo važnije da sve mislite. Kada spot mitleha, kogda nas musibet, kaže i prije vas je, kaže isti takav ili stići njemu. Pogađam. Qultu minna hada. Rekli ste, kaže, odakle ovo. I ovo se često nađe kod insana. Kod vjernika. Hoće da kaže, ja sam vjernik, ja je poštem Allahove granice i tako dalje, i poštem Allahove propise i pogodi ga mu sime. da on kaže, ena hada, otkud mene da kaže ovo snaži? I zašto zbaš mene? U lhada mi ind, indi en kaže Allah, dažeš, reci Muhammede, ovo je od vas. Ovo što te pogodilo, Nije to kriv neko, druga osoba ili treća, nebo ovaj plod musibeta koji je došao jeste šta? Zbog vaših dijela koje činite. Ovo nema razilažen kod islamske učenjaka, braćo me, draga, da musibeti teškoće ili nevolje koje je vjernik dobija na dunjalu, koji još nisu drugo ništa osim plod njegovih ruku, odnosno zbog grija koji insan... Počini na dunjavogu. Dobro, subhanallah i može se insanu pitati zašto Allah dželešanuhu stavlja svoje robove i to odabrane svoje robove na teške nevoli nedaće. Zašto jednostavno je oprosti? Ili zašto ostavi, ne ostavi se ovo za ahireta? Sjećate kad smo govorili na samom početku da jedan tenutak džehremske kazne Ne može se mjeriti sa bilo kojim teškoćama ili tegobama ili kaznama koje može nistanu dobiju na, na dunjavu. Stoga Allah subhanahu wa ta'ala želi da svojim robojima oprosti, da njihova tijela očisti prije nego što dođe se na <tipan> mogućnost ulaz, ulaz kod džehnevsku. Bilježi hadirth ima muslim u svome sahihu da je Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam rekao. Vrać, ovaj hadith je jako izbrobit. Kaže Allah poslanih sallallahu alaihi ve sallam, Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam, ma yusibu al muslime min što god kaže pogodi muslimana, ma yusibu al muslime min nesabi ovako dolazi, Ništa što pogodi musliman što god pogodi muslimana, od. Nesob jeste umor. Vala vasob jeste bol. Čak da se umoriš. Čak da te nešto zabobi. Zatim kaže, Vala hemmi. Vala hazani. Vala ezan. Vala gamin. Hatta. Aševketin jo sha kuha illa biha min što god kaže pogodi jednog vjernika od umora od bola od hem jeste razmišljanje o belaju problem koji će te znojiti naprijed ovo jedna verzija tumačenja jako opravdana jeste da razmišljaš imaš neki problem koji će te pogoditi presutra imaš sastanak ili te traži neko na razgovor i tako dalje, razmišljaš o tome. Ili problem imaš financijski ili problem bilo koji je dušteni prilodi i to ti ne daja mira 3-4 dana ili sedmicu dana, razmišljaš o tome trenutku gdje ćeš morati razgovarati o tome Belaji problem kojeg imaš. Te je Belaji. Nije se dogodio još, a ti već o njim razmišljaš. I taj ti problem ne daja mira nikako. Spavat ne možeš. Zatim, el husn, jeste tuga, kaže, el husn ovdje jeste zbog gubitka nečega ili drage osobe. Zatim, kaže, vana edhe, ili eden, jeste bilo koji je uznemiran, iznamirjavanje. Kom će ja te uznemirio? Životnija je uznemirio? Auto je te tvoje iznamirilo. Sve što te uznemiri. Vana gam el gam, kako kažu, jeste ona elhem nje da razmišljaš on me to zgoditi tebi zbog nekog problema. Al'gam jeste kada dođe ti taj problem, njegova realizacija na kad se ostvari. Razmišljao si o prek sutra imaš sastanak. Da li ba, bilo kojim pitanjem, ali problem veliki. I stalno razmišljaš o tome. Tri dana ne ideš kako treba i dođe ti onaj dan što najdan dan kauti razkroz. Jesam događalo u kada? Aha al shaukat yu shakuha pacak kaže i usluga kad go grebe chak i usluga kad go grebe illa yukeffiru allah biha min khataya al allah jalaluhu neče zbog toga mu kaže oprosti njegove grije ili min khatayahu ilio njegove grije so na sadome so što naveli vidimo da insan što god uradi od belaya što ga pogodi to je zbog onoga šta? Bima kesebe te idikum, kako kaže Allah Jelešanu, zbog onoga što su vaše ruke uradne. Pa ste izraz koji je ovdje Allah Jelešanu u majetu onaj, onaj, potrijebio. El kesbu. Pridobivanje nečega. Ostvarivanje nečega čime se najčešće pridobije i učini i izgradi. Čime? Rukama. Da li insan koji nema nikako ruku može sam nešto pribaviti ili nešto napraviti Nema nikakvu ruku. Zamislen stane bez, bez ruku. Potreban je tuđe pomoć. Jel tako ili nije tako? Znači sam gotovo ne može ništa da uradi. Dočim što god kaže, zna kože, to sam ja svojim rukama napravio. Ovo sam ja kada svojim rukama stekao. Zato je Allah, Đelešanu kaže za grijehe da su plod čega? Ljudskih ruku. Iako mogu biti plod jezika. Jel tako? Iako mogu biti plod srca, etikad, uvjerenje, uvjeđenje. Jel tako? Međutim, galiben, kako se kaže, najčeši uzrok stjecanje nečega jeste čime, rukama, da bi insan to bolje shvatio, razumio, jasni mu bilo, bi ima kesebe tajniku. Braćo, Allahđe lešanu, kada govori tamo o smrti, ha, govori tamo znači o... o Među ljudskim odnosima. Nas zanima samo je da kaže pa vas kaže potrefi ili pogodi vas kaže musibet smrti. Ode nas šta Allah Željšanu smrt naziva čime? Musibetom. Smrt naziva kako? Nazvej musibetom. Između ostaloga sve što pogađa insana od ovoga smo nabrojali čak da te ogribe ostruga Smrt dolazi kao musibe također, ne, kao musibe, odnosno kao teškoća, tegoba i nesreća. Kako dolazi rivajat kod mama Buhari, Allah uposlenik sallallahu alaihi wa sellem, bi znao govoriti u smrtnim mukama svojim, zaista smrtima svoje, sakaratul meuta ko zna, svoje smrtne muke, teškoća i tegobu, dobro. Zanima me sada jedna riwajat koja bi biđi meni hibban u svojme od Aisha radi anha. Kaže Aisha radi Allahu anha ena radul antala hadil ahaja. Došao je, neki čovjek, pa je, kaže, proučio jedan od ajeta. Ajet koji, vjerovatno, mnogi od nas nikada se nismo na, na njega obazirali. Njela Đelešanu kaže Mejamelsu'e Juđza bihi Ko kaže, bude uradio loše dijelo, juđza bihi, bit za njega šta? Elđeza može značiti nagrada. A može znači ti kasna. Ovdje nikad ne može doći ako učiniš neko loše djelo, može doći harđa da ti dođe nagrada. Ne. Ovdje znači džeza ova jeste šta? kasna. Me jamel su'a. Juzza bihi. Kogod bude uradio neko loše djelo, juzza bihi, bit će sigurno kažnjeno. Bit će sigurno kažnjeno. Pa je rekao čovjek, nakon što je pručao, je to je Pereko. Pa znači za sve što budemo radili mi ćemo biti kažnjeni. I dan helekna. Mi smo kažnjeni da propali. Mi smo da propali. Nema nam spasa. Je nema čovjeka, braćo moje draga ne, ne radi loših djela. Šta ste spasastom? Fa balaga zalika Rasulullah sallallahu alajhi wasallam, faqala: Kaže da zaista će kaže biti, kaže kažnjen još na dunjalu. Min musibe u tijelu, au جسده, kaže od musibeta koja će kaže njegovo tijelo da pogađa. I sve što ga bude na tom putu i uzdnimiravalo. Svata telo ovaj i hadi izbraćoma, moje drage. Sve što insansko tijelo bude pogodilo, shodno mojoj maeti, neće niko biti spašen toga. Sve što pogodi insansko tijelo, kako telesne telesno bola, ili bilo koje gobljika uznemiravanja, zbog toga insanu odlaze grijehi koji pročini u sve životu. Zašto sve ovu? Sigurno, braćo moja draga, Allahu subhanahu tali, jeste arhamu rahmin, kako smo komentarisali u našim prošljim drcama, ne znam da li se sjećate, najmilostiviji, je li drago našem gospodaru da svoje najomiljenije robove kazni džehinebsko vatru? I želi da sana očisti prije nego što nastupi. Uopšte buđenje iz, iz kabora, kao što smo vidjeti u našim sljedećim družima, koliko budemo mogli čerati da to završimo. Dobro. Završimo s ovim i idemo na sljedeću tačku. Sljedeća, braćo me draga, jeste fitneto kabr kabre, kako se kaže. Ili kaborsko iskušenje, ili kaborski adama ako pogledate malo šta, kako ide, kako ide rodoslijed, vidjet ćete da sve ovo što smo dosta za i se događa u čovjekom životu. Sad dolazi smrt i sad dolazi šta? Preseljenje. Preseljenje prije buđenja i proživljenja na ovom svijetu postoji novi život, a to je život u Kavru. Vama je jasno da kod islamske učenjaka, kod tehli sunata al džamaata, nema spornosti da kabulski azad postoji. Ima li spornost? Nema. Nije čuga na tezire. Ali kod jehli stovni, nema spodnosti. Vodi se spor, da li kažnjavanje biva duhovno ili tjelesno. Ili duhovno i tjelesno. I ispravno je šta? Biva i duhovno i biva tjelesno. Biva duhovno i biva tjelesno. Bilježi mamu Ahmed u svojem usnedu, kaže došla je jedna židovka A iši radijallahu anha. Ova židovka je braća učenija od hiljade muslimana u Mosniju ovdje. Zašto? Većete ćete naći muslimane na hiljade koji još klanjaju pet vakata, kaže, niko se kaže od ozdo nije vratio. Ne diraju da postoji život u kamuru, a pogotovo da postoji proživljenje. Ja znam za jednog koji klanja pet vakata, a to govorim da se niko nije vratio i kaže dole nema ništa i tako da nije. Dobro, došla je židovka Aishi radi Allahu anha i rekla je joj za postajanje kaburskog azaba. I rekla joj, ha, kaže Allah te sačuvao kaburske patnje. Rekla židovka Aishi, Aishi radi Allahu anha to prvi puta čula. Pa je poslanika odmah obavijestila o tome. Ha, rekao poslanik sallallahu sallam, naam, azab ul-qabri haqun. Zaista kaže, da, istina je. Zaista je, kaže, kaburski azab, istina. Zatim kaže, inša radijallahu anha, od dana nisam nikada, kaže, videla poslanika sallallahu al-evasaleme, a da nije, kaže, na kraju svakoga namaza tražio zaštitu od čega od kaburskog adzara. Nikada, postanje, sallallahu alaihi wa sallam, nakon ovoga dana, kaže Aisha, ja ga nisam nikad vidla, da nekada je završao namaza, da nije tražio zaštitu kod Allah djelešanu od kaburskog adzara. Zato bi Allah, postanje, sallallahu alaihi wa sallam, na kraju svakog završetka namaza, odnosno još dobio žmino, a je tahijat u zadnjem, a? četiri stvari tražio zaštitu kod Allah djelešanu, od toga. Koje su četiri, stvar? četiri stvari? Koje su četiri stvari? Ejba, čedemska borca na sa namazu učio. Allahomo ja zašto ko tebe tražimo od kaburskog azaba? Zamislite Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme svaki puta na svakom namazu koje god klana to radi. Da li su sunneti? Da li su noćni namazi? Da li su propisani namazi na svakom onaj te şehud koji na sedenju tuči? Koliko muslimana u danas radi? Koliko muslimana danas radi? Dobro. Vi dobro znate da spašen kapu svog doma će biti ko K'o će li spašen Kabrskog Azadu? Sigurno. Kako došu nam u hadisima, sigurno. Šehid. Šehid će biti spašen Kabrskog Azadu. Da li ima još neko? Vjerovjesnici. Vjerovjesnici. Pustimo sad Imamo to. Imamo tome. Trudnice. Ovo je žene koji su malo na porod. Pa zato što imaju stefnje šehida. Odno hadis koji je došao. Odno hadisima Ma njošta? Kumre opetak je la pija muslima. Ne, a taj li baje ti? Dobro. <laughs> Ej, barak Allah. To je vezan zovu, ali ovaj je općenitiji, ovaj je općenitiji. No, no, ne, ne, ne, ugodno, mi samo ko će biti spašen, <clears throat> kaburskoga draba za koju... Šehide pusmo, šehid, svaki će biti spašen toga. <inaudible> šehid, šehid, pustimo šehide, braćo me draga. Šehid će biti spašen toga. <inaudible> Svaki shehi će biti spašen toga jeste. Hadis bilaji Imam At-Tabrani sa u sam mi zrazu. Ahmed bilaji bil Ibn Kebir Robat što je malo više gledan automatski. Allah, poslan sa u hadisu bil Imam At-Tabrani, oh, a hadis Tabrani twits ashabah Sulaiman Oba dvicega čuli kaže čuli smo da posljednika susume koji kaže ashabul batni la yu'adzab fi qabrih ili len yu'adzab fi qabrih kaže vlastnik ili ona je koji umre od somatsne bolesti neće kaže biti kažnjavan u svom kabru O rivajati koji je koji Tirmizi i koji Kotbaran i također Mu'jam al-Kebir i Qudustari jedan verzija druga kaže Koga bude ubijeno stomačne bolesti, vidite kao izraz. Men katelehu batnuhu. Koga kaže ubije stomač, ili njegov stomak ili stomač, bit će sačuvan od kaput svoga zarbe. U trećem rivajetu koju bilježi ma Mahmed u svom usnijetu, kaže koga bude ubio stomak. Odnosno, kako kažu islamski učenjaci, svaka stomačna bolest koja bude bila prisutna kod insana i ona mu bude uzrok smrti, taj insan će biti sačuvan od kaborskog azala. Da li je to žena koja je na poređaju, da li su to razne oboljenja koja danas postoje rasprostranjena, a vežu se za stomak, a čovjek bude vjernik, ta insan bi'iznillah ta la sanada shi bisat shomka bzur al azaba ibn abi isra'il odi dua se ashabe kale sallallahu alayhi wa sellem kaje jedan od ljudi je kaže bila mu dženaza i nisu niti dvojice obavjestili preselio s stomačne bolesti pa kad su pitali za njega kaže bila mu dženaza zašto nas kaže nisto kaže pone, one kaže onaj iskušan kad sa stomačnom bolom šo lako joj pozu ona je to nebitni Umru od stomačne bolesti. Nije umru na bojnom polju, nije umru na na, na seždi. Primjera radi. Od stomačne bolesti. Pa kaže, mi smo zaista, kaj čuli lavoga poslanika, krivo im bilo što nisu obavljeni za takvom kremljenju ženazu, mi smo kaj čuli Allahog poslanika, ko ga bude ubio od njegov stomak ili bude umru od stomačne bolesti, ubije ga stomak. Ovako dolazi. Riva ajte. Biće bit će sačuo od kabulske kazne. Zato oni koji budu iskušani sa ovim onaj Nije džaban. Ja znam za jednog šehova braća koji je bio iskušan sa dva raka u stomaku. Jedan ja veliki šehova. Ja Jedan veliki šehova. I ko još? Biće sačuvan toga. Ja sam čuo ko u ti suru molim. Maši. Jazakallah. <laughs> ko u ruču? Jeste. Yes. Yes. Privat bižma mu tirmidi u svome sunini. I ostavi. Gdje <clears throat> kaže Allah poslani sallam, salatune, آيه من القران كاجي 30 ايته من سوره القران تشفع لصاحبها كاجي زاوزي ما چهเซ زانگاه كوي بودي اوچيو حتى يوفر له فادوك نبده كاجي نيمو برشتن اي قوتي بارك ما الذي بيده الملك نعم اي تو سالي معك في سماه غدا نسفاطا دونك 30 ايته سوره الملك Kada suretu mu ko ljubio, oči, taj će, al da bude ova strana praksa. Ne ha preskaka. Ne ha preskaka. si preskočio, ništa se događa s tobom. Bude i redovno i trudio se i čuvao na tome. Neka se nada. Neka se nada. A to nije teško, 30 ajita plać, dvije stranice i četvrtina gore. Jeste. Nije teško. Ali pogledajte, čovjek će umrijeti na onom na čemu se nalazi. Ovo je dobro. Čovjek će umrijeti na čemu se nalazi. Imamo jednog, brat je još uvijek živ, alhamdulillah, i kod nas je sufer i Kaže, njegov otac je imao naviku da posle sabaha provuči suru jasi. To su stalije generacije. Uvijek je vić imao naviku kad dođe sa sabaha u džami, kranjao kad dođe sa sabaha iz svog sela, Kaže, kad uđe sa Sambaha, obavezno kaže, on mora poći surijasiv. Pa kaže, bio slab nekoliko dana, ja sam ga, kaže, vodio na inekcije. Odmah ujutru, pa ne bi on, kaže, onaj mug godma posle Sambaha da povuči. Pa mi kaže, kad bi sam vratio sa inekcije, to bi radio, kaže. I jedno, kaže, sam god vodio na inekcije, kaže, bio kao slab. Ja sam ga kada doveo kući, ostavio sam ga, kaže, onaj, došao sam, kaže, kući, nešto mi vode, odnosi ja, kaže, vratite. Odo se, kaže, ratit nazad. I kad došao sam, kaže, njemu, a on, kaže, uči suru jasin. A kaže, vidim već, već teško izgovara, kaže, riječ. Juzo uzeo se, kaže, sebi na krilo, kaže, proučujem suru jasin do kraja i kaže, ispred se dušu. Odo sam, kažem, čovjek, što budeš praktikovo, na tome ćeš umrijeti. Budeš praktikovo da ti suretu debare ili suretu lmolk Bude, znači, svake noći kod tebe nećeš umrije ne proučiš. A ako umriješ, a bio se od onih koji redovno je čini, bit od onih bilnih la shodnog hadithu koji će biti sačuvan kabulski hadzab. A, braćo, to nije mala stvar. To nije mala stvar. Jer vi znate shodna hadithima koji su nam došli da kabulski hadzab je busibet ili bela ili teškoća koju im sad nikad ne može da zamisliti. Gdje kabur zbije kost u kost s ovim ovim vajetima koji su dolazili. Kost u kost uđe. A postignuti spas od toga nije lako. Spašeni su šehidi, spa, spašeni su oni koji budu umrli od stomašnjeg bolesti i spašeni su oni koji budu uzdravi, a budu noć proveri sa suretu cebarega. Braćo, to ne uzmeo se možda 10 minuta nekome, možda neko 5 minuta samo. Ali Allah mu ne da bereketa i ne da mu da on to potrafi, gotovo. On će provesti dva sata u neku seriju. Provešće na internetu govoreći sa oružnim riječima nekoj braći i tako daj. a ne da mu Allah da on proči svetu te barek. Ne da. Znaš šta? Nije on to. Nije dostigao tu stepen kod Allaha subhanahu da mu da ne i olakša mu prisutje ka tebe. Ajna Govoriće <coughs> i raspaljati po internetu saht vremena i dva saht vremena. Gibeti Dibet braću, gibeti tučenjake, gibeti daje, nema vezi. A samo pet minuta je proći sve od te barek. Ali da bi ti bio vlasnih sve od te barek, treba da bude tvoj ahlak kako treba. Treba da tvoj iman bude kako treba. Treba da poradar tvoj bude kako treba. Ena. Koliko nastavljati ješ? Pola sada. Ovdje idemo još od na sve im čalo, bilni lahi Osma, jeste, braćo moja draga, ehvalu jeomenokijane, kako se kaže, ili? Tek obili koje će doći na sudnjem danu. Kada bude se znači ustalo iz kabra. Ovo sve što sam do sad do ove osme tačke, sve su uzročnici, šta? Da insano bude opošteno prije nego što ga Džehanevska vatra ispriče za onih grijeh koji on učinio. Straho, strahoća sudnjega dana, odnos obuđenje iz Kaboraj, kad se bude taj mešen ili prizo vidio, također će biti uzrošnikom oprašanja grija, kojim nisu oprošteni u svojim etapama. I da šem se okubirat, i da šem se okubirat. Kad se slonce ugasi, skupi, skulja, nestane ga. وإذا البحار فُجِّرت يكدامو راكفودير ويذا الجبال سُجِّرت ايكات سبلانيين يوكريو I يpostcssanu potpuna لايما نيшта اي kad zemlja postane prašina kako Ladja Šanko dopisuje taj dan između ostaloga kad se bude ima suretu suratu zelzag ida zulzileti aldu zilzalaha <laughs> I kad se zemlja bude potresta i izbacila ono što se u nalazi, među ostalo učenjatska tersija što bude izbacivala, izbacivat će, I među ostalo ljudska tijela koje su kako moru na buđenje. Ići nekuda, mahšer tako zvani, mjesto skupljanja prije samog suđenja. Prizor, braćo moja draga, kakav, čim, ne može insan nikad ga zamisliti. Jo, kako kaže, jedje anu vil šiba koji će djecu da sjedo učini. In samo sjedi kad uđe 35, 40, 50, nabralo se briga i belaja, ha? A na djecu sjedi, se vidi to ikada. Ali Allah garantuje da će tada mala djeca koja budu proživjela šta zbog prizora koji bude strašan da će osjeti I kad će se toga dajno doći, kako Allah Žerešanu kaže, sa džehennemom. Kako će doći? Doće džehennemom. To je znači prizor između ostaloga koji će da bude strašan i, da i ostavit će kod insana veliki, žestoki strah i razni potrese, koji će također vjerniku biti uzrok spasa. Spasa od Čehenemske vade. Deveti jeste, između ostaloga na brzinu, zauzimanje Allahog poslanika, sallallahu leveseleme, za počinjice velike grija u njegovom metu. Koga nije ovo ostalo sve što je bilo do sada očistilo, zauzimanje Allahog poslanika, sallallahu leveseleme, će biti kod lađa što je primljena za njegov umet ili za vijenike u njegovom umetu. Ali ne sve. Dobro, imate ovdje sad samo opaska jedna. Ovo, i kod Ara pa i kod nas koristi izraz. U dolama ljudi dove i na glas dove. Neko kaže Allahu naš učinam kaže poslanika šefađiju. Da se zauzima za nas. Šta mislite da li ovo ispravno dovite ovako? Zbog čega? Pa, Svoj ova iskušenja prijab mora. Ej, barakal, ljudi hoće da Allahu poslanika šefađiju sa i se za njih zauzima. Kad dolazi poslanika šefađiju za njih zauzima? Dolazi znači na hiratu. Umjesto da traži direktno od Allaha oprost, da, da, da ne doživio je bjela i teškoće i tegove, oni kažu Allaho našu čin nam postanikom da nam bude šefađija. Ono ne treba, treba dobiti se, znači šta, direktno da Allah dželšanta srču, a svi mu svih veća iskušenja i tegova prije samoga činjenja šefađa od postanika sa sreve. Jer onaj za kojeg bude postanik sa sreve činjenom šefađa, bit će od onih koji se zare Čehenem skoga gori. Pa će on tražiti oprostu. Ona je za svoj umet, odkud Allahođeršanu. I zadnja i posljednja jeste Allaho, rahmeti Allahođeršanu, milost za svoje robave. Od svih ovih, na kraju dolazi milost Allahođeršanu koji će se sminuat od svojim određenim robom, koji će ući u džemljet sa njegovim oprostom. Kome ovo sve ne bude dovoljno opet onda šta? Džahennemska batra s onom grijehu koji je počinio ako je umru na, na tavhidu. Na kulu kauli hada wa islamu fiullaha mih manahu.